Вирішив йти далі. Почали гинути люди і тварини. Врешті знеселене військо зупинилися під перекопом. Вирішено було відступати. Розлючена невдача, а вища старшина, як завжди, стала шукати винуватця. Зійшлося на особі гетьмана Самойловича. Невеличка група склала донос Москві, бо то він спричинив невдачу задуманої акції проти турків. Донос підписали генеральний обозний Дунін Бурковський, судді Воліхович і Кочубей, генеральний писар Прокопович та заслужені у війську особи Солонина, Гамалія, Лизогуб, Дмитра Шкорайча та Забіла. Субординацією Донос було вручено князеві Голицину, який одразу надіслав його до Москви, де й без того вже знали про провал походу, пожежу, втрати та зраду Самойловича. Через тиждень Голицин одержав наказ арештувати і відправити Самойловича в Москву, а замість нього вибрати нового гетьмана України. 22 липня 1687 року в таборі над невеличкою річкою Коломаком вірнопідана козацька старшина арештувала гетьмана, передала Голицину, а той нагайно відправив його в Москву для з'ясування обставин зради. Арешт Самойловича викликав серед козаків бунт проти старшин, який вдалося придушити тільки за кілька днів. А доля гетьмана після арешту відома: його не мордували, не провадили ні слідства, ні суду, а разом з сином Яковом відправили в Сибір. Гірша доля спіткала другого сина Гетьмана Григорій, який, на чолі козацького корпусу, вирушив з під перекопу під турецьку фортецю Казикермень, діставши наказ стерегти торгову на Україну. Довідавшись про арешт гетьмана, воєвода не плюєв, пограбував майду Григорія, звинуватив його у зраді та арештував. Григорія брали на тортури, і аби збільшити муки, кат тричі тяв йому голову. Так Москва відомстила Григорієві Самойловичу за те, що він, ще будучи чернігівським полковником, заборонив Вітові вивісити на ратуші двоголового орла, символ могутності та державності Московщини. На Григорієві вигас колись численний рід Самойловичів. Найстарший син гетьмана, стародубівський полковник Семен Самойлович, помер 1685 року. Тільки 25 липня, коли бунт був придушений, вдалося зібрати раду, яка увійшла в історію під назвою Коломацькою. Вона дуже нагадувала раду 15 років тому, в Козачій Діброві, де гетьманом було обрано Івана Самойловича. Давно було забулися часи, коли вибір був вільний, коли велися довгі і галасливі суперечки, які доходили до бійок, коли кандидатури обговорювали тижнями, та згадувалися давні походи і заслуги претендента. Тепер на рану було допущено близько двох тисяч козаків. посеред Майдану, оточеного московським військом, стояло царське шатро для князя Голицина, який мав передати новообраному гетьманові символи влади. Після молебня князь добродушно запитав козаків, кого ж вони хочуть мати за гетьмана. Якось несміливо пролунало з уст одного козака ім'я Івана Мазепи, тодішнього генерального Осавула, а відтак це ім'я відкопив Майдан. Майбутні історики довго сперечатимуться. Чому вибір упав саме на Івана Мазепу? Чому не було іншої кандидатури? а самі вибори пройшли ніби добре відрежисирована вистава, на якій присутні були лише статистами. Одні твердимуть, що на той час іншої достойної кандидатури не було, а Іван Мазепо серед війська мав великий авторитет та повагу. Інші запевнятимуть, що справа з обранням на гетьманство Івана Мазепо нечиста і будуть звинувачувати його в багатьох гріхах, головно в упадку гетьмана самої вважаючи, що саме він, Іван Мазепа, був ініціатором доносу на Самойловича, а сам доп'явся високого становища, бо дав ласуму на гроші князів Голицыну великого хабаря. Фактом є те, що під доносом на Самойловича підпису Івана Мазепа нема, але всіх, хто підписав його на нараді, яка відбулася в на напередодній Ради, дістали полковницькі уряди. Генеральний писар Прокопович став генеральним суддею, а управитель Генеральної канцелярії Рейянт Василь Кочубей – генеральним писарем. Коли до влади прийшов Іван Мазепа, вони дістали великі маєтності від нового гетьмана. Фактом лишається і підкуп князя-фаворита. Не могло бути так, твердять історики, щоб на нараді в Голиціна не було домовленості, кому бути новим гетьманом. Після того лишалось тільки підготувати статистів серед козаків. Кому вигукнути імінь? Кому його підтримати? Проте побутувала інша думка, відмінна від попередніх Вона закорінена в обставинах, які тоді витворились І які народ опісля назве руїною Коли Україна впадала у дедалі сильнішу залежність від Москви Спроби розірвати ланцюг цієї залежності Закінчувалися через брак єдності в народі Повною невдачу і ще більшим поневоленням Надії на Самойловича не справдилися він сам упав жертвою своєї непопулярності і ворожого ставлення до нього козацької старшини в останні роки його життя. і Здійснити ідею соборності і незалежності України йому не судилося. Важко сказати, чи цією ідеєю був перейнятий тодішній Іван Мазепа. Він був надто потаємною людиною, аби звірятись комусь. Можливо, боявся зради, яка могла проректи на загибель не тільки його, а й ідею. Хоч би там що, та до самого переходу на бік Карла XII майже ніхто серед козаків не знав про наміри Мазепи. Не знали і старшина. Чи визряли вони в нього ще до Перекопу? Можливо, Перекоп тільки прискорив події і змусив Мазепу діяти, бо саме тоді стало зрозумілим, що не тільки дні гетьмана Самойловича лічені, але під загрозою сама його ідея. Зрештою, Мазепа діяв методами, які давав йому в руки час, коли доноси та підкупи високопоставлених осіб були в звичай. Мав виправдання для себе. Діяв ім'я майбутньої незалежної української державності. Багато істориків сумнівається, чи був Мазепа однодумцем Самойловича. Але ж саме за Самойловича він з гетьманського дворянина зумів стати генеральним писарем, виконував важливі дипломатичні доручення. Кар'єру майбутній гетьман почав за гетьмана Дорошенка, якого історія назве Сонцем серед тодішньої руїни. Спочатку Мазепа був ротмістром надворної корогли, тобто гвардії гетьмана, але швидко зауважений став за кілька років генеральним осавулом, а потім генеральним писарем. У 1674 році був посланий гетьманом до Криму та Туреччини просити допомоги проти царя, в дорозі мало не загинув.